مولانا لیا قطلی سیب دار دور ای تفسیر قرآن چپو مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسندو گرچیں کی شیرہ در دی دمیلائی دو پتی ایسا تای اشاہ دی توید سنت کے اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمد پلازان ایس دی مین چوک جنگی وارو سوادی پروپریٹر انوارشیب توحیدی موبایل نمبر زیرو گونونا پس شیبتاسو سواعن برابر فلا تتخیزو پس منسی من امپدی کی اولیاء دوستان و دوستی ملگرتی آو سرمکووی حتی آتر دی پولی یو حاجیرو چه حجرتو کی فی سبیل اللہ فدند اللہ کی آخ پل منافقت پریزی آخ پل دوکاو در او تاس رودری کی چاقا مقصد جهاد دی او تاس راغی کیوزی بی فا ان تا پس کچر مخوالو دی فا خضوهم پس نسیدی ای وقت لوهم اوجنی دی حیث وجدتموهم کم زیکی چممی دی ولا تتخضو آمن سی منهم پدی کی ولی انسوک دوس ولا نسوی را آنسوک امدادی بلکل دی سرملگرتیاو نکید الله نه مګه کسان یاسلوونه چې یو ځ کېږې الا قو او قوم سر بین کوم چې په منستاسوو کې یوه بين هم په من ددي کې می ساواه چا سره پهنا وغستا چا سره پهنا وغستا چېستاسو سره دشمننی نو اخلات هغه زکار او غي شره په ناغه استره لکثوره الانفاله نهمه صفاره دوه آیتو غره الته کوي سورته الانفال الاسمه صفاره دوه او یا ایتو اری کوي ان الذين امنوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفَسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَسْوَرُوا وَلَا عَيْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَعُ بَعْضُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وِلَایَتِهِمْ مِنْ شَئِئٍ حَتَّى يُحَاجِرُوا ترسو پر جيجرتن وَيَنَسْتَنصِرُوا كَمَا فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ دا غوادتاس و سره کړه مائده د دې پس هر وسره دا غوونکې ندي ځکم إِلَّا الَّذِينَ يَسْأَلُونَ إِلَى قَوْمٍ او جاو کوم یا راشي حسرت حثرت چې تنګې شويسو دورم سنییردي و قاېلوکوم د جنکلو نه تا سره اوو قاېلوقامم یا د جن کولونا ق قول خپل سره چې نستااس مقابله دغې کوو او نه د قوم ملګتیه کو بس منږ تااسته سنوایيو بیاو تهسمي واللا اوشا الله او کچرې غختوي اللهلهسلله تهم دغه مها غلب کړل به ودي علیکم فتاسو فلقات لوکم وجغل به کړل تاسورا خلا کمزوري کړل تاسو ته تا او تاسو روب په وایجو فین تزلوکم پس کچری ډډکې تاسو نه فلم یقاتلوکم او جنگ نکی تاسورا والقو او کې دی لکم السلام تاسو ته صلح جمن غرو او کوه ایسم نرته فما جاء لللاو پسند گرزول اللہ لکم استاد پارا علیہم پا دی باننی سبیلا سلار دا غلبی سلح تی غالم کی خدا ستجیدونا زرد چوب همم تاسو آخرین نور یریدونا چه اراد بکی ایامنو کم چه امن غالی استاسونا ویامنو امن بغالی قوم امدقو خلنا داسی یو دل یار منګه واسه امنه امن کی وو او قامتم بس یاره منګه ستا سره بیغمي تاسه مننه من فارم پریز کوا لما هر کلا رد جو اپس دی لالفتنه شرکتا اور کی سو فیها ننشکر شپاگی دا هغه خلک دی چې دی وخته ګوري ابن الوقت کچتا طاقت پیداکیږي او فوج چغلبا مومو اسباب اوزار برابر دی نبیاد مسلمانانو د دشمن او کنه کمزور یا اوزار وسله و نه وي و ير بس تا منګتاوس سنوي تاسو منګته سموي او چې کلا د خپل دین خو ساخته شرقیات هغه ته میلویږي دانه د دهریات او ته میلویږي نبی او یمنلا داغه سی خری او منګله داخري او چې کله دا غنی او طاقت تا کمزوری کمزوري نوم یې را بس پره مسلمانۍ د او د علی اور که صوفیا فاعل لم یعذلواکم پس کچر ددن کی ویلقو ستا ثنا ویلکو او نقدی الیکم السلامه تاسو توسل ها و یکوف او نبندی ایدی او ملسن خپل تاسو تقامه ها خا تر اندازې کی عملي کی در پردا فخذوهم پس نسیدی وقتلوهم دي او وجنه دي حيث سقفت مهم كم ذكي كممه دي وولايكم او داكسان جعلنا كردولي دي منغالكم استاذ فارا عليهم پدي بانده اي سلطان مبينة دل افكارا والسلورم قانوني بيانو دا امور سلطانيون دا سلورم يذكر كو ارده مطلب داو چه تاسخو جهاد كوي میدان تزاي جهاد كوي او خیال کاوه چې تخپل ملګریونه وجدي پهل ملګری به پیغام چت نه کوي لکه دا اسلام قانونو دلته بیان وما کان ال مؤمنین ان لا دیو مؤمن ان يقتل چې او وجني یو مومن مؤمن بندا الا خطا مگر فقتا سرا خطا سره وجني ومن قتل مؤمنا او چاچو واجو مومن سره خطوان پا قطا سره و تحریرو پس ازادی با رقبت مومنتین مره مومن و دیتن پیسیری مسلمتن چوار کول بشی الہ آلی وارسان و داگتا اللہ این صدقو مگر کچریح ما فکی او دویم قتل خطا دی درم شی به عمد او سالورم قتل نسیان قتل عمدو دیتوی چه اسبابم او زار دویشتو او دوجلو دو اغا برابر دی او اراده د قتل داموی دیت قتل عمدوی قتل, عمد قتل عمدو داده چه اسباب او اوزار ده قتل موجود دیشتا او دویم ارادم ده قتلشتری ندیتوی قتل عامد دیکی قصاص دیت مافی در وارشتا او دویم ده شبه لعامد شبه لعامد دیتوی چه اوزارشتا لیکن اراده نیه اراده نوی پدے وجبان دی ده کی اراده اش تخ او زار نشتا لکټو پاک او یا نور سو وزگټا سجن دا کو نری او او دریم قتل خطاره اوزار زار خو اراده نشته دې ده قتل خطاوی اراده یې چا ده وجل نو اوزار زاب سره وو لکټو پاک وسراو او غار یکو څوک خو وشټل نه وسو کولاګیدو نه کې دی کې د یو چکمنه هغه ذکر کوي د یو پکیر قصاص پکې نیشته او قتل نسیان نه اراده را قتل او نه اوزار وسایل د قتل نه اوزار د قتل او نه اراده وا د داخله لپاره وړاندې زموږه مساله هغه ذکر کوي او اغا داده لکا نسیان قتل لکا مور چه بابا جی بانده راوڑی دشپه ماسوم ده مور پی راوڑی اغا ملشی ناغی کې که دو میشت روجی دی پر لپسی او بیماری چې کمرازی محواری لخیر ده کاغی سر قضای راش دا سلور قسم قتل لی قتل عامد او قتل خطا دل تذکر کئی داغی بیان کئی نعلاوي وديت مسلمة إلى أهله إلا أن يسودقون فإن كان من قوم فس كشريوية دي قومنا عدوه لكم كي دشمن استعصره وهو عدى مؤمن مؤمن دي فتحريرو از عدى بارقبت مؤمنام ري مؤمن سمطلب دشمن پا پوچك دي ولالو او مؤمن دي و دي وجلشو نفسره دیت دامره ازادولی قصاص بکنشتی ولی اگه خوش کیو دریدو و این کان من قوم او کچریوی دیو قوم نا بین اکم چپا من کی و بین ام پا من داقی کی میساق و در فدیتون پس دیتی مسلمتون ورکول بشی الی احلی ورسان و داغتا و او ازادولی رقبت مومن دمری مومن مطلب داې چا سره معهدهجنګبیره لو شوجنګ بندیره دومره کلونه او په دغه مده کې دن دا د هغې قوم نه چا یو سرړی ملکو مسلمانانو نه داغ سري فتون مسللمتون اله هلی وتهریرورهقبې مع نه یا بې که دا دوړو فلم یا د او په چ نهمومي فې یا مو رو به نسی شهرین متتابعين دو میعشتي پرله پسي توبه تمنا تا الله دا مافرا تر فضل الله انا دا, دا مافي دورا چې خیال کې چې بیا دا چینه کوي په دې وجبان دي دارنګ نبی له صلعت والسلام فرمایلو حدیث کرا دي او سوک چې هغه منسکې پشان زمم او قبلی زمم ته مخ هي او ذبیحه هغه زمم د ان آغا زمان الله او پیغمبر اغسطرا ینی دا آغا حکم پشان د مسلمان دی سنگ چا مسلمان او و جلشو او غدیتا و او غار تو د کسی دا دوم دی دین اسلام فو انصاب تی وکان اللہ او دے الله علی من پا پار سبان دی حکیما حابند حکمت دی و من یختل او چاچو و جو مومنن یو مومن سڑی متعمدن پر قصرا فجزاؤه نسزادا غو جہنم و جہنم دے خالدن فیہ ہمیشہ بھی دی پائے کہ وہ زی ذوی متعمدن فقس یصل واجبو ندادے اللہ و جی جہنمی ر دا سڑے قاتل ولئی د دو وجنا د دو وجنا دا وسالې چې کم نه نو دا قاتل جهنم دی یو لاجل ایمانې د دې وجنه واجا چې د مؤمن دی د مسلمان دے. پا دی په دې وجنه نکار د کوفر یو کو د دې وجنه د به همیشه جهنم دی, دی جہنم کی دا قاتل او یار دې وجنه چې مسلمان هغه مار کو وې واجو المصالة والتوحيدية بيانهولا ندى مسلمان وجل فدى ارادة باندى چه آغا لايق دى قتل نوى آغا قتل جرم نوى کلی آوه واجو ندى گناه کبيرة دى ندى گناه کبيرة والا آغا رسی کفر تا دى دی وجبان ندى چه مصالة والتوحيدية بيانهولا ندى واجو ندى کبیام جهنبی ده. زکه وی مؤمنن متعمدن مؤمن په قصدن وادهخلي اجل ایماني د وېز ایمان کې د مسله توحید بیانې یاد مؤمن زکه وجنم لا لای فجزاه جهنم خالدن فيها وغضب الله او غصب الله علی قد باندې ولعنه او لعنه الله دې پد وعد له اته ار کړ د لره عذابن عظیم عذاب, عذاب له یا ایهالذین آمنو بنظم حکم بیانې بنظم قانون د امور سلطانیو نه بیانې اودې مطلب دا دی چې کله تاسو جهاد کوئ نو پته لګوي جهاد کوئ نو پته لګوي اسنه چې څوک د ایمان اقرارو وکې ایمان نوري او تاسو هغه وژنې نه تاسو مخاوه یا ایهالذین آمنو ایمانهانو از آز و ربتم کل آج سفر کوئی تاسو فی سبیل اللہ فدند اللہ کی فتبینون پتل گوئی ولا تقولو او موئی لمن آجاتا القاچ کی دیلیکم السلام تاسط سلحا تاسط اسلام لست مومن آج نیت مومن اسلام اقراریو کو آج بز ما اما جکمنده ایمان دا ورو نه بیا ورته سوال ایمه اردی ایت شان نزول مختلف روایت راغلی ا دا اسامه ابن زید رضی الله عنه اغم لګلو دار النساء ابن معاذ رضی اغم یو دسته کې تلو نو اسامه زید هغه وی چې موږ اتلو ا ملګری روانو لار کې یو کس کاسما خیر راغي غډ وراغي من اغه چې کلمه غموغ شنهغه کلمه ووی نو نور مرګره کېره پرېځي او ما وې چې نه را دا خو د دېره د وجن ویلا دا کلمه د زپه ورنه ما په گزار کومه وایو چې کله هغه نبی له اسلام ته واقع بیان کړ چې داغه سي صحابه کرام نورو چې موږ پر خو ده خودنه پر خو في النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم أخطوه وتعويداد أولي كلدي ويدا يرد وجه ويلوا نبي صلى الله عليه وسلم وفرمل أشققت قلبه آياتار غلو سرکلو زلبة ولکا سنبار سرکلو وزلبة ولکا تلو كستاد يرد وجه ويلوا وكاد الله يرد وجه ويلوا وساما امن زيدر زلانه ويدا دمر مالامت شما ويماوي كماد ايمان نبراوه چې دا اسلام کې داخله شي وینې د 10مې دورو نه مقصد د الله پیغمبر راته. نو مطلب دا دی چې تاسو خبره وروړي یا سم معلومات مداقه پته لګو. فوراً عمل مکووا چې دیشې دشمنونه را نیتی مخاليف را نیږي. اته وه ها لانی ما پس دا وي. اته پک 50 لور 50 چاړه 50 لور شو او نقصان ست نوکسان غته ور. نه نفتبينو پته لګو. تب تاون علت واسو ارزل حیات الدنيا تمامند جن دنیا فعند الله پسلا سرا مغانم کثیره غنیمت نڑیری دي او حدیث مقداد رزلانو نبی علیہ الصلات والسلام نه تاسو ته به حضور ته او کافر ما له مخله راشي اعظمات مقابله شي او هغه گزار ما باندې او ځنه هغه نه فنا شم دونی فنا پنا اخلم او بیا گزار ما باندو کیو او اغاز یو اندام انه لاس کټ کی او بیاو اغازون سم او اغاز ایمان روڑی اقرار روکی نسو چل واسر او پریزم نبی علیہ السلامت و سلامت روی اغاز بلکل پریزا غاق باوتا نک اغاز را زمان جنگ پا دیده چاگی دین اسلام کې د کفر طاقت ختم شی او دین اسلام هغه چا کم نن بولا بالش کل چاگی اقرار روکو ا دو خپل کفر طاقت اغه کمزور تین شکص عمانو ن بیا بوته سنوی بے پریز الله یطب تغونه ارزل حیات الدنیا وعند الله مغانم کثیره کذالک دارنگه کونتم ایتاسو من قبلهم واخره دینا فمن الله فحسن قال علیکم پتاسو فتبینون پتلجوی وتعشم کفر شرک حالت کیوی الله توفیق دی اماندار کو نعمت دلدل کو ودار زه تاسو بل چا نه رحم وکای کنه ان الله بیشک الله کان دے دے دی بما پاس باندې تا ملونه چې کوي تاسو خبيره خبردار دی لایس تویل قاعدون وځ دی آیات کې درېډه ل بیان دی د درېډه ل بیان دی آیات کې څه کم دی نه کوي یا مجاهدین ذین معذورین ادر متکاسلین او بیا دا, دا, دا غی زان لزان لدار جا تو هغه بیانوی مجاهدین اذین معذورین دا ګردې بیمار ده یړوندې دارې ادر هم که سم متکاسلین دي او غره مټه او سستیا ده او jihad نه لزی په قران دې چې دا بیان حکمونه لا استویل قاعددونه ندي برابم ناز خلک منل الممننی نه د مومنان نه غیر اولس زورري کې خاوندان د مجبورئول مجاهدونه او جهات کوون کې پ س الله په دندله کې بیا الله بی په خپله مالو ل سره وفیم او په بدنو ن خپل سرهفضال الله مجاه دی غورړ د الله جهات کوون کې بیا اموام په معلوو خپلو سره فېیم او په بدنو خپلو سرهل قاعد نه په ناستو خلکو باندېو درجې دتهې مجاهدین الله غورړ دي په د ن باندې پهیو درجې نه بیاروو وکله نوعد الله اوله حسنه او دتیلو سره الله وعد کړړه د جت نه بیا وَفضل و اللَّهُ والله الله او غړړی الله جهات کوون کې قعد نه په ن خلکو باندې اجرن عظ په بعضلویا کې دی کې مخکې د جهات کوون چې الله مجاهدین غرکړي په مالو بدم سره په خلکو باندې سره دره جا پهی درجه, درجة کې نه دلته بیاداخل کې وئ او فضله الله علل قاعدین اجل نزیمه ورکل الله جهاد کونکو 50 باندې په بدللو یې کی یو ځوی 50 خلک باندې مجاهدین په یو درجه پورته او آخر کې وایي مجاهدین 50 خلک باندې په لوی درجه کې پورته دي داعش کالو آیت کیشتا حضرت شیخ القران نور الله مرقدهو د دې جواب کې د دې حل رو بس یو قاعدین ناس ته کم دی چاغی ته اس کې سموزر نشتا او کورنو کې ناشتي لکه زه نه او بار نه روي جهاد ته د دشمن مقابله ته نه روي مساله توحید نه بیانې د شرکيات او رد نه کوي د بيدینه رد نه کوي اس کې سم اوذر ا مجبوری ا غیته نشتا نغی په کور کې ناشته نه یو دا کوم قاعدین دي د قاعدین او تام و تکاسرین تا وي د عام ناس نسخہ لره دیم کسم قاعدین هغه دي چې هم عذورین دي لونده ګرد ده بیمار ده او andet شرعی عذر ده نیو ده قاعدین دي د دل ته ذکر کوي چې دا مجاهدین او الله غره کړی دي په ناس خلق باندې په یو درجه کې نه دا کم دي دا معذورین دي اګه او ضرورتشتې ډوندې ګوټ دې سره د دځلکه طلب د جهاد شتا دوتل شتا کو نشوته او ضرورت ورته نه دره نو د کور نه د کېو درجه صرف کم شو کده بار اونته مشکته نکو اځلکه طلب د جهاد دې نسره مجاهدین پدی باندې په یو درجه کې پورتري چې د کور وتی نه نور ثواب اجر کې برابر دېم اغا خلق چاگی تستو کسا مذر نشتا او جہاد تنزی نمجاہدین اللہ دا غید پاسا پلو درجکی غرقلی دی نداروستو که اغا متکاسلین ناس خلقیا دی فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین عجر نزیما ردین قاعدین اغا مورادو متکاسلین دی اغا سس خلق چورتو اغا معال خوال پی سورت انفال کے براشی دغا سورت دی کئ اګه ذکر کوي ځکه الله وی او کُلن وعد الله الحسن دا سوال پکې مرادي کئ دیجه خو الله ذکر کوي چې دی ټولو سره الله وعده کوي د جنتو نده متکاسرینم پکې راغله نو دیجه کئ کُلن استقراقی نه ښا او کُلن وعد الله الحسن او دی ټولو سره الله وعده کوي د جنتو استغلاقی نه دی منافقینو سره نه دغه وعده بلکې ټولنه مراد مجاهدین او هغه معذورین دي ارې سره الله د جنت وعده کوله آیت دی تر کې سره حلکی درجات منه درجی طرف د الله نه او مغفرتا او بخنه دا ورهما او رحمت دی وکانه الله او دی الله غفور الرحیم بخون کې مهربان پغم قانون د اماره سلطنيون عربی مطلب د دې چې ترغیب جهاد تور زجر پتر جحاد جحاد جحاد توران او زجر ورکی په ترک د جهاد جهاد مفریز دی جهاد نه مخمالوي جهاد تراندوزي مال او بدن غېلو لګوي نو ترغیب ال الجہاد او زجر بترک ال جهاد وزور ورکی په پرخوده د جهادبنده ان الذين او بشاعت ورکی مؤمنان اوت نهلهنه بشک کسان تو ململلا کته چې سا اخې دینافرې ظالې انف چې زلمې کړړی په خپل ځانو باندېسممت لب احکام د کوفرې منلی د کفر نظامو هغې تسلیم کړي خالو او ورته فر فیما کوونم په سهح کې تاسو دا چې د زنکدن شي او دمرري جو فرشتي و تدغه وختي و وي قالو وای فرشتي فیما كنتم پسحال کې وتاسو قالو نو وای دي كن مستدفين و مونږه کمزوري او یا كلام کې حذف دی چې ورته تاسو څنګه وای دي وې كن مسلمين مسلمانانو موږ مسلمانانو نو فرشتي و توي لم فعلتم الشركو نو تاسو بیا ولا شرکاو تاسو بیا ولا شرکو چې ځان ته مسلمانان وایي لدا شرکوم ولا بیا کو نو ځدی دې کې جوابو قالو نو وبواید کنو منغا مستضعفين كمزوري فل ارض پز مګه کې دو کوفر نظام زکه قبول کلو د شرک چې موږ کمزورونو د فرشته بوتوي قالو وبو فرشته ورتا علم تکن ایا انا و ارز الله ازمک دللا فواسعهن فراخا فتو هاجروا فيها نهجرت پمکلو پاږي کې دی لې وی کنه هي جرات پمکلو چې تاسو دا غوې کې استاده نظام هغه درهم برهم شو د کفر نظام قبلو بلغه ته لې وی کنه فاولا یکا فزاکسان ماواهم زلدي جهنم جهنم دی وزيهم جهنم دی او کوم نظام قبول کړلې ونه د الله ملک لې او بل فابتلی وې ملک خداتانګنې صفای گډالنګنې طالبان وا خبره وا اکلبان گلاو شو نو پاسل خراب شه چا ورته څه کوی اوس وخت هم دلته گلاو شو ناغي گلا اخو په پتنه جوړ دم په خپګونه را شو بل خو بل په خپګونه گلا نه را شي جو زه کده مثال نه کلیږي او مسلمان توحید اورد د شرک اه نش کولای اوره کاوتي بل دې ته بل دې به الله کي انتذابو فاولائک فرضاکسان ما واهم جهنم زیر دې جهنم دې و ساعت مسیرا اور نه کارځې دو سه دورې الا المستدافين مگر اه کمزوري مستثنیات د حجرت نه ذکر کړي چې جهاد چا باندې اه رجال <سؤال> چا باندې نشته ری په قران دې بیان کړي الا المستضعفين مگر ع کمزوري من الرجال د سړونه او النساء د ښځونه او الولدان د ماشومانونه لعيشت تريعون تعقدنا لرئ حيله د چلول د لاري ولا يهتدون سبيلا انم مير الله ردوتو حيله ما نه دې چې اګه چلول حیله چلوول یې طرریقا چې د یو اوزی او بر د ته جردوک د دا طرریقورله نهورځې هغې پوهږ نه نهکه چریدي اوځ او کې پات شي خیر دی لا طاقت نلری دی ولا او نه طاقت نه لې حیلتن د چلول والله یادونه او نه پوېږدي نهمودي سې لاسهلار بعضې خلکوي او کله کله په کې و ائمام محمد رحمت الله علیه علیه خلقولره ناغت نسب تو کی حالان کی داوته کتاب کینش تا اغه هغه ته منسوب شوی نه پهغه باندې درو جوړ شوی اغه کم لیکل دی قیللی کلاوی صحابیو او کله امام او کله یو کله بلو انځل هغه ته منسوب کی د خپل مدعا ثابتول لپاره وهی دا چل د چلول دی چې منه پروت او دا ا کي شروع کړی ها په دا مال قليل او په هداه كثير او ما تا ته در بخله او په ما دي يقيني نه دي بل له ور ناتورل نه په کم دی نه کوي ادا اغه الفا چکم نه نيوي او سراد غبن پاخش ما تا ته در بخله سراد غبن پاخش د اسمرہ کارا ينلوه دوک نه هیله ودغتو حيلة جلول لا استطيعون حيلة طاقتنا لريد حيلة دا جلول ولاية تدون سبيلا صفادة واجهران في ديشتر نمو في دي ده دا افسي طريقي سرده اغا تقسم کرش منزنا روجيته پاتشوی دي واس نور جلولا غيلة سلجوڑه ولاية تدون سبيلا آنمی سلار دوتو فولا مای کا په دا کسان اصل الله ی ق د چالله افه مافیو کیا نوم دیته وکان الله او د الله غاف لرکون کې تکلیف په غفورا بخون بخن کې وو حجر اوس ب شارت ممنطورکیې مجادته وو حجر او چاچ حجرت و کافی صیر الله په دند الله کې یجد او بمومیفل اررض الارض ک کې۔ مراغ من رزق حلال امام مجاهد وی مراغ من رزق حلال او حسن بسری رحمت الله لیغوی مراغ من مکان یعنی بنگلی زینه خول خول زینه بابوی ستابا جو پروا او داس مکان او داس زینه بدلالالالا درکی چو تابا جتا دولی دلیلی مراغ من کسیران غنیمت و مال داره دیری بنگلی دیری رسکی حلال رسکی حلال تین مراد امراغمه مصدر دی یعنی دیوزه نا بل زیت انتقال کول دیوزه نا بل زیت تلل ځان پخورو که کې کلول راغم پوزه که کلی دوتو وی که نا لیکن نبی علیہ السلام فرمیلو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چای چې چا کله مې توحید الله به جنت ته داخلي نابزر قفاره رزلانو فرمایل او ان زنا او ان سرق او ان اگر کچري زنا کړیو غلي کړی نبی له سلام الله تعالی او الله به داخلي نبی وين زنا وين سرق درې پیرې د اعاده د کو نبی له السلام الله تعالی او فرمایل وان ان سرق وإن راغم أنف أبي ذر اگر کد ابو ذر پوز خور کې کاړیږي نه خفقې نه ام الله جنته داخل راغم ځان خور کې کاړول یعنی ځان مشقت کې اچول د الله د دین د په مراغهل کثیرن باندې ډېرې اور اس کې حلال ډېر یجد وبم مخه فل ارضې پزما کې مراغهمن کثیرن ینه زین ډېر اور اس کې حلال ډېر علاما زم شرعی غوی او قد جربنا به مرارا وقد جربنا به مرارا ويمنګه تجربه په دې سره کولې دي یقینونه ويمن تجربه کلی ده چا چې هجرت کلی دي د الله د دین د پاره قران سنت لی. او سنت لې اوازه ته تلري او اغه ساس الناس ازګار دې پر خوده لري چا مساله نه چلي دا د خوده کتاب نه بیانې ده دا غو تجربه کړل دا او د شيویری څرړده خوشاله او ما ته راغلی یجد فی الارض مراغما كثيرا وسع اعمال دارئ او مال دارئ مه د کم دن راغلی او خدا دې چې هجرت سی ویخه سن چرستې مسلم بخاری روایت چرده هجرت داسره پاره ده د دې ر پاره ده چې الله د سنه منا کړرا د دغینم خلک منه کی د کم حکم کړی دی د حکمو حکم چې هجرت کې اخلاص وي نه چریه پکې نه وي وا م ان یا خرجو اشو جوتا ممبتي د قرفلنا مهاجرا اجرت كون کې الاله دین دالاتا و رسوله ا طریقه پیغمبر دا غته ثم یدرک الموت بیا را شهید تمرګو وقد وقع یقینا وا که شو اجر هو بدل دو علال لا په یوالا باندي والله بولا بدل ور کوي الله بول عزین ور کوي الله بول عدریس او ابو نور او ددی او جنا چې کله نبی আলাইহ السلام او صحابه کرام اوتل او ما کې نیو صحابي تپوسکو کو اين اننزلو نا من با سبا کمزه کشپکو کمزه با وقتی رو زکا زمنگ عقیل و غزینه اروان کری دی زمنگ نا غزینه مقیخو عقیل وران کری دی نمنگ با کمزه کیو نبی علیه صلاة و سلامت و فرمه لپا محذب کی محذب آغزه دی علت با شپکو علت با وقتی رو اللہ وی سوچ دا کور نوتا و انتظام بول برابر کم زینه ها بول برابر کم جو نه سابونه هغه به مو ځینه بم عمومي وکان الله او د الله غفه رارحما بهونکې مهربان او د حت فلت چا چې حجدت و کوو ف بما قبل دا هجرت د د انسان نه ګناونه لرکې چې مخ د کړي او ګناونه ته نېږي دومره ل فلت ته د حجرت لکه خله کوی حرکت کې بر. دغه کتاب کتابه او سنت پیغمبر لا طالب الله دغه جنو صوبونو ده وای زه زارتم او کلا چې سفر کوي تاسو وځئ دې کې و هم قانوني بیان او د امور او پدې کې ذکر د قصر صلات کو د منځو چې تاسو جهاد کوي وخت د منظر اغه نمونه پرې دې منبنه پرې دې بلکه اطریقه را منزه دیږي که خی چې تاسو مونږه کوه نه اطریقه هغه خی کو یو ګرمند لري دینه وای زاهرتم او کالچه سفر کوه تاسو فل ارض پذما کیف علیکم پس نشتر ګنا نشتر پ تاسو جنانته ګنا ان تقصرو چې قصرو کې تاسو من الصلات د منزنه یو قصر فل قرت دی یو قصر فتعداد دی نو قصر او في قرت لك مختصر قرت پکې وې او قصر في تعداد او رکعتونه چې کم نه نغلطي لك سنجه کم نه نه غمافدي او فرض نه سلو رکعاته هغه دوه را کاتري درې را کاته فرض په خپل ځوابندري څېر د معتخوتن د معاشپخین ادم اجګر منس کې قصر یو کس هغه په خپل ځې برابر دی ما خام اغا پخفر زبان برابر ده نسلو رکات منزو دا به دو رکاتو که او دا میل مستیار خواه که او صده جهاد کنی و آز سفر کی دا غسی و سفر لویر پاندازر دا دا غا ارتالیس میل چکم دنجوڑی او یاد دری روزی شو روزو نده با قصر که او کچر ده پا مسلا دا قصر پو او قصر یونکو زن نشی خولت جو کرو چه زه پوره منس کومه نه دی شو دی گونه انگار شو دیو اینا نکنه زه پوره منس کوم لبی نالی او یاده ده نالی نه ده اللہ ملمستیه ده ده نالی د زن ده ده سواب پده زن لگونه و گاد <تصفح> اللہ چه سو حکم رالی گلی اسانتی رالی گلی آقا قبلول پکاری آچکم زی که مشکت ده نه آقا برداش کل غالی نہ دې ذکر په الطريقه د منځو هغه چې کم نه هغه ذکر کوي نه علاوه ان خیرنام کا چریر یکه تاسو اي يفتنكم الذين چې تکلیف کوو غر تاسو کسان کفرو چې کافراندي ان الكافرین بشرف کافران كانوا دی لكم استاود فاره عدوان دشمنان مبین اخاره عدوان مفرد دي قمانه کې جمع را وایذا كنت فيهم او کلا چتی دیکی فا قمتا نودریگا لهم السلاحات منظر دیتا فلتا قم پس دریگ دی تو منم یو دلپا دیکی ما کا تا ولیا خوزو اواد خلی اصلحتم بچه اخفل امام کرتو بی دید دلان دیوی ها زهل آیتو خطابو لین نبی وی دا خطاب پیغمبر تا دی و هوی تناولو لیکن دا شامل لی امرو لرا یتناو الامران دا امرو نورو لام ام جا کم عامله دا شامل لی چاگا بادشاہ دے خلیفہ دے او قصر فی السلات اگا کئی میدان جانکی نعقیلم دا شامل لی پیغمبر تا خطاب دے موراد تا امت ام دے پدیو جوان دے آتر قیامت پورې. یه تناه الامراو الى یوم القیامات تر قیامت پر امدا حکم دی فلتقم پا سدریگ دی توائفت امنو یاو دل پا دی کی ماکا تاثر ولیا خضو او عدخلی اصلحت اوم خپل پل فیزاس جدو نکل چسی دوک دی فلیکونو پشدی میوارا ایکم رست استاسون استاسون رست یعنی دا آیتاو پیغمبر ته خطاب دی او شامل عمر اولاد دی هاذه الايه خطاب للنبي وهو يتناول الامراء الى يوم القيامه <تصفح> سو کلی کیز کماته وی نه علاوہ ای فایدا سجدو کلا <تصفح> کی سیدو کی دی فلیکونو پس روان شی می ورایکم الاستثاثنا والتعت اوراد شی طائفات اخرى غبل لمی سوالو چی رکات نرکڑی فلی سوالو نرکات بوکی یعنی منز بوکی ما کا تا سره خضو اوعد اخلی حزرہم بچا اخفل و اصلیح تاوم و اصلی اخفلی لمبانه گورا امامان دونه گردولو منز دو زائکا امام یو گردول دهی ده سمطلب چې دوی امامان شی اتفاق رانی بیا او یو امام دهی اتفاق بایی دا کسي امیر یو امام علی یو نمونځ یې لیکن امام بل یو ننی و ځکه اتفاق بیا رواني د دې وجنه و الذین وذعن لذکر قید الصلات خوف دا او وجه الصلات خوف ته الصلات خوف الله اول رولېګو نه دا یې وجه و الذین خواش کې هکسان کا فروج کا فراندی لو تاسو لونه چې بے پرواشی تاسو ان اصلیت کوم لو څو خپلونه وعنطیت کوم او سامان نخولونه په یمې لونه د حمله وکړي علی کوم په تاسو باندې مهلت واحده حمله یو او لا جنا علی کوم انشتره سبوج په تاسو باندې ان کان به کوم جنا حدیث پمانه د بوجو نشتریس بوچ پتاڅه باندې انکان به کوم کچری پتاڅه باندې ازن تکلیف و ممت رین د وجر باران او کونتم ایه تاسو مرزا بیمارن انت زعود کی خودلو اصلحاتکم د وسلو خپلونه او خذو حذرکم واخله بچاو که بیماری یا باران د چوی وسل لوندگی خرابیږي نکګدی نو خیر دی ا بیاو مخبل بچاو والا زغره چکم نه غواچو ځا نه سکا وا چې سی هغه تاو کام ان الله بیشکالا اعدا تیار کړل دي ل کافيرين و pad kaferano azab muhina azab sharmon ke faiza qad tumus salata kala chi farak ta samun urak na na faiza qad tumus salata kala chi rad kaw manzata فاسکور اللہ یادت ک اللہ ک یامن پولالا وقعودا فناستباندی وعلا جنوبکم اپملاستباندی سنگتا تا سانوی داد تکلیف دے نو دا شوقہ ج دا شوقہ شدہ فاسکور اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبکم یا دادے کی من استعراض او نو مختصری او کے ذکر اسکار مگوے قیرت پک لگوائے فایزت ما ننتم کلچ پام نشے تاسو پارام شے تاسو فقیم مصلا نپورا کویمن بیا پرمنس کوی ان صلاۃ بے شک من ز کاند دے علالمومنین فمومنن بندے کہ تعب ما وقت بندے خپل وقت بندے فرض دی اگورا قصر الصلاة اغیم وخی زکر کو نا تعداد کې امام سیبر تعداد قیل لے چه قصر فی تعداد دے یعنی سلور کاتا دور کاتا امام شافی رحمت اللہ لے وی چه کل قصر فی تعداد شو نو عجر و ثوابی ام کم شو امام سی بوینا عجر و ثوابی برابر دے امام شافی رحمت اللہ لے ظاهر ته ګوري او امام سه په حقیقت ته ګوري حقیقت لټای چې موږ خوشاله ورکات د شو لیکن اجر او ثواب کې څه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فراست او اقدرت زیات وز دې کې وای چې موږ په خپل وقت باندې فرض ان صلاتکانت علت المؤمنین کتابم موقوتا فالوقت باندې فرض دی فالوقت بانی فرض امام شافی رحمت اللہ علی اغا وئی چه منزا دو, دو قائل لی فیو وقت بانی دو منزونا اغا روا دی اغای قائل امام سب ندی او کچر حدیث وی سنگ حدیث امام شافی رحمت اللہ علی پیش کئی نه امام سب داگه جواب کوي چې داگه جمع سوری دا جمع حقیقین را دا جمع سودی ده او دا مطلب دا داده چې څوک په سفر باندې دی نو ماسپخین منځ اخر تکو نو چې اخری وخت اے کو نو چې منځ د ماسپخین کو نه پدې کې د وخت د ماجګر هغه داخله شي نو په د ماجګر منځ کو او د ماسپخین هغه په اخر وخت کو د دا د ذکر د لکه چې په یو وخت د مونځونه کوي ته جمع سوري وایي شکل د دعا مونځونه په یو وخت باندې نور سیوا د عرفات نه چې هغه د کی د مونځونه په یو وخت باندې کی لیکن بل د قیل قائل امام سیف دا غنه دي انداخه ته جمع سوري چې کم دین وایي ځکه او د امام سیف دا آیت دلیل لري چې هر یو مونث په خپل وقت باندې هغه فرض ولا تهینو بیا تر غیب جہاتا ولا تهنوا سستم کوئ فابتغاء القوم پجګل ادا قوم کې وې دشمن سرا سستم راځي دشمن مقابله کې ځنټه کم نه سستوي ما انتكونو کچریتا س تعلمونا دردې دي فینن بهشکد یعلمونا دړدېږي کما تعلمونا الک سنگا کې دړدېږي تاسو خوږي او چې تاسو خو کېږي زخمیان کېږېغ نه کېکانغ د اوس پندېوتهجوونه او مید کوئ تاسو من الله طرف د الله نه ما داسوله یررجون چې دی یو مید نه کوي وکان الله او او د الله علیمن په پارسو حقیمه خاون د حکمت دی تم قانون اخرهې بیانو او د دی مطلب دا دی چې تاسو خوهدي ټولو خیاو سااتو او جهاد دپاره پار تیاره او تاس جهادو که ملک فتح شو و اس قانون با ملکی سی دا پدی حکم که بیانه چه د ملک قانون با قرآنی دا کتاب بایی دانا چهال زلی اغوشی او قربانه ورکلی شی وینتوی شی او مال دولت دا ورعیت او د قوم دا ملک اولگی او سی فتح شو اغیواغستو او بیا چې کمنن په غی باندې وي اغه دی خپل دی بیا نه نه قانون مده قران او د سنتي ملک د کشور کوشای د پارا جهاد چې کمنن دین اسلام ایجادنده ورکل چې تاسو مګړې راکې تاسو ملک ډېر کې بلکې دای چې د دا کفر طاقت هغه کمزورې کې لکه کله کمزورې شو او او یوځه واغستو نو د الله قانون هغه کې هغه چلوي دا او زه واغستو اجی شاره ورته شنو جو به پری خود کارگل فتشی او وای غستو هغه چه دباله نو تاسو تر گیواله کنه جروز تو شي منجا بس پریخول ادوک نه سچل چه پک زماغه فوج پک لگ غریبانن هغه شي دانش شو. هغه که واپس راتلا منجا دغه پیغي ګوله رو وره غوله باري پک کنه ډیر کسان هغه شي دانش دا ټول مال چه د مسلمان زمير خپل ني زمیر یعنی او دا بل پا زمیر بان خوزی نطول د دا, دا بخوري او دا سا پیڑ چه دا بخوري پا تشوی زی چه کم نن اغی پری خودوات اللہ وی قانون بدا ملک هغه قرآنی دا الله کتاب بی سند د پیغمبر بی انا بشک منگا انزلنا را لگلده الیکل کتاب آتا تا کتاب بالحقی دا پارا دا خکارک و لدهک لطاق کما دیر پاچ فیصل وشی پیسلو کتاب بین الناسی پامین دخلو که بی ماه پاق قانون بانده اراک اللہ چخولی تاتا اللہ تالا اللہ قرآن در کلی کتاب در کلی خودی پیسلی کوا و لا تکن آمکی گال الخائنینا در پا در نقصان کوونکو خسی ما جگل او چا دوکو کرلا چا غلاو کرلا او واکی آگر تغماو در رفاع چکم دن اغیط اشار دا کیا آگر اولی پت اغه منافق دی يهودي د کور دی او ځین اخلاق کړه او بیا يهودي کوي خو نو چې کله فیس دعوی شول نو منافق باندې دعوی چې دا خو د کډوري دي هغه هغه قسمونه وکول پته کولا کېده نو ورغه به تاور امانته کره کوي خو نو هغه کوي چې خو ياسمن يهودي نیمو نه هغه چې معلومات شو په سلیله عقلم نو قریبه چې نبی له سلام د يهودي لسکټ کړو لکهن پته لګیدا چې د دې منافق دکرې خې د بتورې امانت اغلاده کړو نه الله وي و نقصان چا کړی دی دا طرفداري اونکي پیغمبر دا شنو کې مونږ ته و چا نقصان کړی دی جګړه ولا مکو دا رنګ راځي اخطار کړی تنظیم د جماعت راځخاره کړل دی عمل, عمل غرین کی او دا عمل غرتیاونه کی غزان سر غوری صاحب نک و روک کان لړکوی دی جان ولاتقون للخائنین قسویما واستغفر الله او دا ستر تنظیم او د مشوري خبره وړله لانه خدا چی وي خپلانو دا سو کولو پرې نه دي جان سره خلا ته ولا ورکوا سباله بدلله نور کار چکم دینو غوری ولاتقون او بیابا بل راضی نبل بو چه نداده دا, دا مطلب نو اداس نو ارادن و ام دا که مطلبو روانه یه مطلبو ازان سرینه پوریدوست وستغفر الله بخن غال دا اللانه خضر شیخ القرآن نور الله مرقدو فرمهل دو کسان دی پو چه سازی چه غلان نی ساز دو کسان کپرو تزرود نیش تره او چه کپرو ضرورت او چه کپرو یه گانش نروانه پک شروکی او چې کاپارې لگی نه پته په کې خلې چې مخلیسی نه زیات نعمت نو ډالله مت اوستا سر الله بخنه غړه دا الله نه ان الله بشکله قان دی رفور حيمه بهغون کې مهروبان ولاتهجادل او جګمه کوه عن نځین نه په باه دا کسانو کې یختانونهف چې نقصان کې ا چې خپل زانونه خپل زانونه یا انا فسامن خپلونه اغې نوڅان کیږي ان الله بهشکه لا یحبو نکوهی من اسوک کان چې یغه خوانن د دین پټون کې عسیمه او ګننګار دنیه پټ کو دین پټون کې عسیمه بیان یو نه کداږي بیان یو نه کو ځنه ګننګار کو په مسله کې پوښو مسله وردا دا خ دې کتاب وريده او ځان نه غلط جوړ کو او قران سره ساز شو نه ځان به غلط دنیې پټ او بیانونه نه کچات یا استغفونا پټې دې مننه نه ځې دخل کو ولا استغفونا ان شي پټولې من الله دې علانا ودخل کو نه خو دین پټ کو دوکیو که خو الله سره بس الله نه پټول شي نه نه او هو د علماهم دې سره دې اي زي بيتون کله کې فتیمه شورای کې ما دا وسه لا ارزا چني راځي مینه القول دی وینار و ودع الله دی خلاف کی وکانه الله دی الله بما پاسو یا لونا چکه یی دی محيطه ګرا چون کړي ها انتم خبردار ها ولای داش خلق کې جادلتم داش خلق دی جادلتم چې تا جگل کوینم په بار دي کې دنیا په دنیا کې فَمَنْ يَنْجَادِ لِلَّهَا نَسَوْكْ بَا جَگَلُوكِ دَا اللَّهَ سَرَا آن هم پا باردی منافقینو که یوم القیامت پر د قیامت بندی دنیا کی خبا سر تنده وی ها منافق لاروان کاریلا حکامت که و بیاسکه ام من یکونو آیا سوک بشی علیم پا دی بندی وکی لازم وار ومن یعمل او چاچا ملکا سوان گنا او یزلی میا سولی موکا سو آ د داغی بل تظرر رسیگی او ظلم آغتوی چه داغی بل نقصان تا نرسیگی متعدینی او یا ظلم یا ظلم او کون نفسو دن قل سرا ثم می استافر اللہ بیا بخنا غالد اللہ نا یجد اللہ او بمی اللہ غفور رحیما بخن که مهربان وما یک سبو چاچو چاچو کو اسمن گونا فا انما یک سبو بشککی گونا اللہ نفسی بوجپ دباندره وَكَانَ اللَّهُ أَعْلَمَ وَأَحْكِيمًا وَپارسو حکیمه هاونده حکمت دی و مَن یَکْسِبْ او چاچو کو خَطِيئَتَن لُکِی گُنَاہ او اس مَن یَعلُوی گُنَاہ سَمطَلَم خَطِيئَتَن گُنَیو کا حُقُوقُ اللَّهِ پَی مَال کو دَلا حَقِ کو او اس مَن یَعلُوی گُنَاہ حُقُوقُ کو حُقُوقُ الْعِبَادِ لُکِی حقوق اللہ تیس پک گناهی سمات در زکر اللہ خپل جن و خپل گناه مافکی پا دا خفال خفال ماف بندگان اگر نمافکی گی سو پر بندا بندان مافکدی نی زکر تا گناه لویهود سم یرمی بیاولی بیهی پا دی سرا پا دی جرم و سرا برینی و پاک سره پا خپل جرم کری او پاک دامن تی نسبت کی وی داده کرده فقديتم لا پتا سره جو کدا بوتان اندرو و اسما مبينه گنہگار وا لولا فضل الله او کچنه فضل الله عليكه پتا باندې و رحمتو رحمت الله فضل دي دي احسان به ذات پیغمبر باندې او بل واسطه قومت باندې به احسان الله ذکر کي پیغمبر باندې او بل واسطه قومت باندې لا حَمَتَ وَلَها مَها قَسَمَ كَلاَ تَايَفَتُم مِنهُ يَوْدَلِ پدې کې ائين زل لوګ د خطا کولستا چې ته اړولې کتاب تاسو رو د قانون تاسو رو تاسو سره څونکړ او ما يزلون او نشه خطا کول دي الان فذهم مگر خپل ځانونه او ما يزرونك او نشه د ر کول تعالی امر شي دې وي زري يزرونك نکې راړه نه کره دا هر کسم تلیب تا ن درکو پر م انزل الله سوال پیدا دا شوو چې تعالشي در کوولې تاولو نه چېک کوی و انزل الله او ځکه چې علیکلی د الله ععللییکل کتاب تاته کتاب والله حکمت ته او پویاوهله مکه او خولی د تاته معاسلمته کو تعلم چې نو ته نووي په پاغېبانېته پاغې نه پویدغلله الله تعالی درکو. ندایځ کې د مانوي مرادو ټول معلوماتي علم غیب کلی لري چې دا پیغمبر تا ورکل شي وري حالان کې دا سندم او د عقد په اړه حدیث پیش کوي چې نبی له سلام الله علیه فرمایي الله زما ازل کې نور داخل کو او د عقل نور پوج بنده زو په مکان او ميكون بنده زپوش حالان کې دا سینره نور آیاتونه زیات تا یو دو درینه تایید د پاړه هغه منګرالو چې پیغمبر ته علم غیبا کلی دانش ترې یا د دې الله وی وعلمک ما علمت کن تعلم ذاته تا خل هغه سا کتاب هغه بندنه پوی دی نمانه مراد دې چې علم غیبی کلی نری بلکې نه هم سپاراو ګره الته کوي نه هم سپارا سورة العرافو یو سلعتاتیو گوڑے قل لا عمل کل نفسی نفع ولا عذرن الا ما شاء اللہ ولو کنتو آلم الغیبا لستک سرتو من الخیر ولو کنتو کچری ویزو آلم الغیبا پوی پغیو باندی لستک سرتو من الخیر نخام خام بزانتا رسولو دیر خیر لكن ذا قيو بند نپوي گما ال ميگه به كلي ما تنشتري يا دازشم درنگ دوما سورته توبه گره الت کوي سورته توبه يو لسم سي پارا 101 ايت الت حولكم من الاراب منافقون ومن اهل المدينه مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم لا تعلمون نحن نعلمهم الاوياء المنافقان منګه پیجنو تین پیجنه پیغمبره ته تین پیجنه منګه پیجنو د پیغمبر ته الاوي تین پیجنه منګه پیجنو د بیام ا پیغمبر ته المغيب کلی پاتره ا او سوره مایدې به راشي دغه اخر دمر کو ګورې سورة الميدان يوصلنا هم يتوى يوم يجمع الله الرسولة فيقول ماذا عجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع الله الرسولة فيقول ماذا عجبتم قالوا لا علم لنا آرز بانده چرا الله في غمبرا فسبوه الله سجواب در شو سلا نو ابو اجتازه دنیا نه راغلی بیا پوی شوی قالو بو لا علم لنا الله مون ته پته نشته انك انت علام الغيوب سره ته پوی کې پټ راخوا بره باندې داسه سودایا سوره الانعام کې سوره الشورا کې سوره النحل کې سوره زيب پزې سوراتونو کې نفي د مغيبه د پیغمبر را و ديږي کیسته مال ادي وعلمك اوي قلتاتا ما آغا احکام د دینه یعنی امور دینیه دې کمهانا امور دینیه دي دی. ما آغا امور دینیه لم تکون تعلم چې تا پاره باندې پوه نه وی ته تا, تا دا غې وکان نه الله او دې الله وکانه فضل الله او دې فضل د الله عليك پته عظیم له لا خير فی کثیرین نشته خير په مشورو کې